Ons jaartema is gasvrijheid. En jylle sal op die kalender sien, so elke twee maande het ons een nieuwe, een nieuwe area waar ons gasvry moet wees. Of teenoor wie ons gasvrij moet wees. Nou ons is amper aan die einde van die tweede maand en ek het nog niks gesê daarvan nie. Uh, maar ons is gasvrij in hierdie twee maande, januari en februari maand, teenoor ons gesind. Nou wil ek jylle uitdaag en ek het hierdie stikkie raak gelees van Adele Calon rondom gasvrijheid. Wat is gasvrijheid? Sy sê, it's to be a safe person who offers others the grace shelter and presence of Jesus. It's to be a safe person who offers others the grace shelter and presence of Jesus. Schie met ek julle uitdaag in hierdie week of twee wat voorlet tot in die einde van februari maand, om in jou gesinniekie iets daarvan te gaan wees. Een persoon wat met sy huismense genade het, sag werk met sy huismense, wat vir hulle een veilige ruimteskep, een beskitting is, ten die storms daar buitenkant, maar ook iemand inwele Jesus sal raak sien. Nou dit raak, soos hulle in Engels sê, tolorder, as ons dit in hierdie paar daar wat oor is vir die einde van die maand, moet gaan wees tenor ons gesinslede, Uh, gewoonlik is ons gesinslede die mense wat uh, met ons buie en oppe en affe moet saamleef. Uh, ons krij dit nogal recht om daar buitenkant tussen ander mense, vreemde mense, um, baie gepoleerd te wees die mooi voekie voor te sit, maar in ons huise waar ons mekaar ken en waar die maskerkies afkomt, is het betekker moeilik om dit te gaan wees. En gasvrij tegen ons gesin sê juist dit, dat ons genade sal gee, sacht sal werk met ons huismense, vir hulle beskutting sal wees in die storms, en dat mense iets van Jesus' teenwoordigheid ook in die pa of die ma of die kindse lewe sal beleef. Ons gaan vanochtend voort met ons reeks oor Joosef, Ons gaan vanochtend weer begin met die tekst waarmee ons verlede week begin het, Jesaja 55, wat sê, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle optrede nie soos my nie nie, sê die Heere, soos die Himmel hoore, soos die aarde, is my optrede, verhewe bo jylle optrede, en my gedagtes bo jylle gedagtes. Amen. Gemeente, hierdie God wat gans groter is as wat ons kan dink of bid. Wie, soos ons verlede week gehoor het, aan die werk is, maar vreemd en stadig. wat ons nie verstaan nie, het is hy wat vanochtend vir ons kom groet, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees. Vanochtend het ek gekies om met die dankbaarheid te begin, Um, en die 10 geboeie is juist ook vir ons in Exodus 20 gegee as nie net een manier om ons skuld te ontdek nie, maar ook om, om vir ons iets in die hand te gee van hoe ons kan dankbaar wees um, met ons leven. Nou het jy dit heel waarschijnlijk al gehoor, maar die 10 geboeie kan ook 10 beloftes wees, as ons het net so bykie gaan anders skrywe, en vanuit die Nieuwe Testament uit daar terugkijk op die 10 geboeie. En ek wil het vir julle lees. Die eerste gebodse belofte klink so, Ek beloof jou dat, as ek die eerste plek in jou leven inneem, jy geen ander goede sal wil dienie. Ek sal die eerste en ere plek in jou leven hee. Soos ons van ochend wil dankie sê, dan help dit vir ons om te sê, sit God in die ereplek. Die tweede gebod, as ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesnede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra. As ek wil dankbaar wees van ochend, dan moet ek weet, ek dra Godse beeld in my. As mense na my kyk, dan moet hulle iets van Jesus in my sien. Die derde gebod, as jy my liefhet het, sê Jesus, beloof ek jou dat jy my naam nooit een vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede dier jou in ere gehou sal word. Dat ons taal tot seen vir ander mense sal wees en Godse naam met respect sal gebruik. Die vierde gebod, die belofte uit die gebod, sê as ek die ereplek in jou leven het, beloof ek jou dat die sondag die hoogtepunt van die week vir jou sal wees. Dit sal vir jou vreegte wees om kerk toe te gaan, nie dag om teen op te sien, maar om na uit te sien. Die vijfde gebod, as ek in jou leven is, beloof ek vir jou dat het vir jou een voorrecht sal wees om jou ouwers te eer en lief te hee. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want achter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies het en geleen het. Soos ons wil dankie sê, dan eer ons ons ouwers. Die seste gebod, ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seer maak nie, wat nog te sê dood maak. Die sewende gebod, ek beloof jou dat as jy my liefhet, het, dit nie moeilik sal wees om aan jou levensmaat getrouw te wees nie. Gee my een plek in jylle hievelik en ek sal jylle liefde vir mykaar en jylle geluk in my hande bewaar en vasthouw. As ek wil dankie sê, dan sê ek juist ook vir God dankie in my hevelik, in die manier waarop ek met my levensmaat oor die wegkom. Die achtste gebod. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal dageliks vraag, aan wie en waar kan ek aan een ander iets gee? Maar neem? Nee. Nooit nie. Die negende gebod. As ek in jou leven is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van een ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek dier my gees jou een loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê, as dit nie iets goeds kan wees. En as ek wil dankie sê, dan praat ek positief oor ander mense. Ek skinder nie, ek steer my nie aan negatieve stories nie. Die tiende gebod. Ek beloof dat ek dier my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoegd wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos hy dit nodig vind. En as hy gee, gee hy altyd genoeg, so niks jou sal ontbreek nie. Die 10 geboeie van ochend, as 10 beloftes wat Jesus vir ons kom maak, en waarmee ons ook met ons hele leven kan dankie sê vir dit wat hy vir ons gee. Ons thema van ochend is Wanneer jou droom sterf Jozef verhaal Julle sal hierdie brug ken daar in ons moederstad Soms tyds dan uh, het die mense droom en dan op die stadium kom die werkelijkheid dat jou droom nie realiseer nie dat jou droom sterf en dan sit amper soos met hierdie brug dat jy geloop het en gedink het hy vat jou ergens heen en dan kom jy achter maar die brug is nooit voltooi nie ons gaan weer net die einde van die, die um, Joosef verhaal of relative van die einde van die Joosef verhaal saamlees ek denk ons allemaal ken die verhaal baie baie goed, ek wil julle maar gaan aanmoedig om aan by die huis dit te gaan lees, daar van hoofstuk 37 af, tot aan die einde van, van Genesis amper um, net weer die twee verse Joosef wat contact het met sy broers wat kom kos soek in Egypte, maar hy het hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Joosef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring, maar julle moet nou nie slecht voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur, om levens te red. Vrienden, Winston Churchill was 85 jaar oud toe hy aan sy dochter die volgende sin gesê het, In die stadium van sy leven het hy so'n vijf beroertes op mekaar gehaad. Um, en die sinnekie wat hy vir sy dochter gesê het is, my leven is voorbij, maar dit het nog nie geeindig nie. My leven is voorbij, maar dit het nog nie geeindig nie. In die volgende vijf jaar sal so Winston Churchill moest saamleef met sy lichaam wat nie rarig sy samenwerking wil gee. En die verstand blijkbaar ten spuite van die beroertes nog baie baie helder, maar depressie het by hom kom besoek aflee en hy was een van die ouwens wat na depressie verwijs het as die swarthond wat op hom jagt maak. die opmerking, my leven is voorbij, die beroerte het sy tol geëis, ek kan eindelijk nie meer voluit leven soos wat ek wil nie, my leven is voorbij, maar my leven het nog nie geëindig nie, ek was in die week, ook daar by Witty, uh, daar in Sarah sy, sy wijk, wat eindelijk ook maar op ster wil hee, Janie Stander sy skoonpa, ehm, um, en ek het iets daarvan beleef dat hy eindelijk dit op een manier by Churchill wil aanna om te sê, my leven is voorbij, ek le hierin wacht om eindelijk maar te sterwe, die pijn is ondraaglik, maar nog is my leven nie voorbij nie. Nou, ons vriend Joseph, van wie ons verlede week begin praat het, sou verseker Churchillse woorde kon uiter. Joseph sou die een kon wees wat gesê het, toe hierdie teleerstellings oor sy pad kom, my leven is verby, maar dit het nog nie geëindig nie. Nou, in Joosef sy geval waar, nie gezondheid wat hy verloor het nie, maar iets wat net so kostbaar is soos gezondheid, en die nie nog meer kostbaarder nie, en dis sy vrijheid. Toe Joosef as sy slaaf verkoop is aan hierdie handelaars, het hy geweet, dis verby moet my, my, Dis voorbij moet my. Uh, ek ga nooit weer iets anders as een slaaf kan wees nie. Dis my dooring in die vlees waarmee ek die rest van my leven sal moet saamleef. In die stadium, denk ek, het niks vir Jozef sin gemaakt. Nie. Toe sy broers... Um, om wou bijkom en seer maak, oor hy bederf was, en oor hy die drome gehad het, um, het, het Jozef gewonder, maar, maar hoe kon die goeie God van Israel, toelaat dat my broers tegen my draai, laat my broers my wil doodmaak, en dat hulle uiteindelijk my verkoop, aan die klomp handelaars. Sy drome, sy hoop, sy ambitie was weg. Misschien moet ons dalk sê, dit was meer as weg. Dit was dood en begrawe, want hy het nie meer drome gehaad nie, hy het nie meer hoop gehaad nie, hy het nie meer ambitie gehaad nie. En in die stadium het Joosef nie geweet, hoe lang hierdie hoofdstuk in sy leven so voordier nie. Maar in die hoofdstuk wat etelike jare in Joosef sy verhaal was, het hy telkens gevoel die lewe het my uitgemergel ek is vernederd ek is verward ek is onzeker, ek is doodsbenoud heel waarschijnlijk het Joosef by tye toe hy daar in die pit gelee toe hy later in die tronk beland het toe hy beskuldig is door Potivarse vrou gedink maar maar gaan ek het oorleef wat gaan vir my woord, ek is in die geval een slaaf, maar nou is ek nog geslaaf wat in die skuld is, in die tronk sit, een slechte naam het. Al sy mooi plannen het alles skeef geloop. Godse plan vir Jozef het Jozef broer broerse plannen kom oorskade. Kom, ek sê dit anders. Godse plan vir Joosef was groter as wat sy broersse planne vir hom was. Ek denk ons allemaal weet dat die storms van die lewe een werkelijkheid is. Het is bedreigend, dit, dit leen loer vir ons, dit maak ons bang, dit maak ons bekommerd. En sommige storms weet ons is kortstondig. Dit gaan in een flietende oomlik by ons verby. Dit verskyn op ons radarskerm en as ons weekyk is dit weg en gaan ons maar niet weer aan met ons leven. Dit betekent hier soos een donker wolk wat net voor die son inskywe. En Dan na paar minuute skuif die wolk weg en dan skyn die son weer en alles is weer rustig en helder en mooi. Joosef's nachtmerie was nie een kortstondige storm wat oor sy pad gekom het nie. Dis een storm wat vir jaren lang in Joosef sy leven gevoed het en niks het sin gemaakt toordat hy dier die storm is en ander kant uit is en kon terugkijk soos ons verlede week gesê het oor wat met om gebeur het nie. Eers toe hy dier die storm is aan die ander kant staan en terugkijk kon hy sien wat God sy plan vir hom behels het. Maar toe hy in die storm was, het niks vir hom sin gemaakt nie. Trouwens het hy gedink, God is nie in beheer nie, God het van my vergeet. Dalk is dit hoe jy ook vanochtend voel. Ek het nou nooit branderplank gerei nie, um, maar ek hou die oons patie keer dop. Een uh, branderplank reier die gaan lee op sy boord en dan kyk hy en hy wacht vir die rechte golve om te kom. En die golve kom gewoonlik in sarsies, 2, 3, 4, 5 golve en dan is daar weer een ruk waar die water stil is. Dus hoe hulle so lee en wacht op die boord om te kyk wanneer die volgende 2, 3 lekkerbranders inkom. En nou is dit ironies dat Psalm 88 vers 8 kom sê, op een wat beleefd die storms van die lewe is vir hom net te veel. Hy sê, hy laat al die golwe oor my breek. Nee, dit gebeur betek hier met ons. As ons dink, dis een moeilikeekie wat oor ons pad komt, dan is hy nog skaars hanteer, dan is die volgende ene daar en die volgende ene, en ons sê ons baie keer, ek weet jy of het bygeloof, is die moeilikeheid kom in drieën. Maar dis asof die golwe net oor ons breek en bly breek. En dan voel het asof alles in beheer, of buiten beheer is in my leven. En asof ons saam met Churchill kan sê, my leven is voorbij. Ek leef nog, maar my leven is voorbij. Dit het nog nie geëindig nie, maar daar bly niks in hierdie leven vir my oor nie. Toe Jozef sy broers om as sla verkoop, was het soos een opstopper in sy maag. Schien veel erger as een opstopper. Ek denk, as ons een opstopper in die maag krij en ons wind is uit, dan herstel ons daarvan. Maar, maar hy het nie herstel nie. Joosef het beleef, my leven is voorbij. Hoet jy gedink het Joosef gevoel, toe hy op die kameel sit, en, en dalt moes hy ook nog een eend achterraai kameel, aan hardloop met die tou om sy nek, En as hy dalk te moe geword het, het hom dalk met groot genade op die kameel gelaai, om hom te vat na Potiphar, wat hy eindelijk om as slaaf zou gebruik. Wat het in Joosef sy kop gegaan? Hy het geweet, ek is een slaaf. Daar is geen uitkom kans nie. Ek is gedoem. Ek het hier die swaard oor my kop. Daar is geen manier wat ek my vryheid ooit sal kry nie. Wat in spuiten van die swaard kry was die wonderlijke dat Joosef nog geleef het. Want, as God nie in die oomlik betijds ingegryp het nie, dan het sy broers om doodgemaak. Dan het hulle om in die pit verdood gelos. As God nie betijds ingegryp het, moet die kamele wat daar voorbij het met die handelaars nie, dan sou Joosef heel waarschijnlijk doodgewees het. En dis wat Joosef aan die einde van sy verhaal kan belei en sê, joh, as hy nou terugkijk op sy moeilijkheid en op die storms, was Godse hand daar, het hy vir my voorzien, al het hy my leven gespaar, dier een klomp handelaars te gebruik om my leven te red. Ja, ek het nou een slaaf geword, maar ten minste is my leven gered. Maar hy kon getuig van Godse getrouheid, toe hy terugkijk op sy leven, En ek weet daar is een verhaal, ek gaan so'n stikkie of een lied, ek gaan so'n stikkie van omspeel, speel, is een Engelse lied, wat, wat die skryver ook iets daarvan probeer sê, great is thy faithfulness. Ek denk ons wat al dier storms is, en ek denk daar niemand wat uitgesluit is by dit nie, kan van ochend ook belei. Ons wat al dier die storms is en kan terugkijk, in die tyd van my storms, het ons hierdie beleid en God was getrouw. faithfulness oh god my father there is no shadow of turning with thee thou changest not thy compassions they fail not as thou hast been thou forever die laatste stuk wat sê, dit wat ek nodig gehad het, het God sy hand vir my kom gee. Dit is wat Jozef beleid het, selfs in hy storms het hy dit wat hy nodig gehad het, by God gekry. En ek denk dit wat Jozef in die stadium in sy leven nodig gehad het, toe sy broers om wat doodmaak, is dat God moes keer dat Jozef nie doodgemaak word nie. En as God so voorsienigheid in die stadium nie gekom het in die vorm van een klomp handelaars met kamele nie, dan het hulle hom doodgemaak. As God net 10 minuut te laat was met die kamele, of 20 minuut, dan was het voorbij met Jozef. En ons weet het uit ons eie leven. God is nooit te vroeg nie. God is nooit te laat nie. God is altyd betijds. Ek het die afgelupe week uh, iemand sy story geluister, wat getuig het hoe die Heer in sy leven voorsien het. En ek weet, hierdie persoon kon baie makkelijk dit afgemaak het, dier te sê, ach man, dit toeval. Wie dit is toeval dat die Heer dit oor my pad gebring het. Dit toeval dat hierdie klomp kamele nou hier voorbij het, by, by die put en dat daar klomp handelaars is wat die slaaf gesoek het. Dit toeval. Dis wat ons doen. Ons skryf baie keer Godse voorsienigheid in ons leven toe, aan toevall. Wanneer een wonne werk in my leven gebeur, ja, dis ham toevallig. As daar uitkomst kom ergens, sjoe, dis ham nou toevallig. Terwyl ons eindelijk vir Godse voorsienigheid aan hom die eer daarvoor moet gee. Ja, dis Godse voorsienigheid, dat daai klompie kamele met die handelaars daar voorbij gekom met daai tydstip, een behoefte gehad het aan 'n slaaf vir Potiphar en vir Jozef kon koop. Denk jylle Jozef het op en af gespring, toe sy leven eindelijk gered word en hy as een slaaf verkoop word? Nee, want hy het dit verstaan nie. Dit was vir hom slecht toe hy verkoop word as 'n slaaf. En die stadium kon hy nie sien dat God sy oogmerk in die stadium was om sy leven te red nie. Hy moest net in die leven bly, dan sal so God verder die pad met Jozef stap. En ons sien in hierdie verhaal hoe dat God die heel pad in beheer is. En, en dis, vir my, dis vir my, ja, ons moet op die stadium daal daar praat, maar, maar ek wil vanochtend, dit waag om te sê, dat God ook in beheer is van die verliese wat daar in my leven is. Dat God ook in beheer is van die storms wat daar in my leven is. En as ons daar oortwifel, dan moet ons Jobse verhaal gaan lees. Van, van God wat aan Satan ruimte gegeet om Job te versoek, om te sê, dis die grense. Jy raak nie aan Jobse leven nie. Dit wat jy aan Job doen is onder my zorg en onder my toestemming. Jy vat nie aan sy leven nie. En dit verstaan ek en jy nie. Dit is ook om ons netto begin het met Jesaja 55. Die Heer is een wees nie, ons ween nie. Ons kan nie verstaan dat hierdie goeie God ook in beheer kan wees van die zwaar krij en die verliese en die ellendes wat ons somtijds beleef nie. Nou skryf iemand oor dit en dan praat hy van kruisvoorsienigheid. Kom, ek probeer gauw vir julle verduidelik en ek is amper klaar. Wat is kruisvoorsienigheid? Dis enige gebeurtenis in ons leven, wat het dat lyk asof God teen ons werk. Dis enige gebeurtenis in my leven, waar ek die ervaring het, God werk nou teen my. Hy het van my vergeet, hy is nou klomp zwaar kry, hy is nou klomp ellendis, hy is een storm wat in my leven losbars, dis kruisvoorsienigheid. Jy weet dat jy een kruisvoorsienigheid beleef, wanneer jy Godse goedheid in jou leven bevraag teken. Kom en stel dit anders. Kruisvoorsienigheid en nou, Uh, gaan ek baie geleerd klink, ek het nie Latijn gehad nie, maar dis deceptio visus. Wat is deceptio visus? Dis visuele misleiding. As jy een stok in water sit in die see, dan lyk die stok krom as jy om van die afstand af kyk. Hoekom? Want ons kyk dier die medium van lucht en van water, dan lyk die stok onder die water of hy krom is. Ons oeë mislui ons om te dink, hierdie stok is krom, terwijl hy eindelijk regheid is. En in ons leven, word ons ook baie keer mislui om te dink dat die goed wat met ons gebeur, die verliese wat ons beleef en die storms wat ons beleef, dat dit nie daar hoort nie, dat dit buitenkant Godse wil om is, dat ek het die davel heen nie, ek verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. En toch, as ons mooi daar oor nadink, En ons is dier die storm, ons is ander kant uit en ons kyk terug, dan sien ons dat hierdie laagte punte, hierdie verliesse, hierdie storms ook deel was van Godse plan vir my leven. En dat God my uitbring om ook die goedheid en die guns van God in my leven te kan sien. God werk, vreemd, stadig. God sal vir jou en my uitbring by daai punt waar ons sal kan terugkyk om te sien. Hierdie slechte ding was nie net slecht nie. Hierdie slechte ding was deel van Godse groter plan om vir my uit te bring daar waar ek moet wees. De C.S. Loos, die bekende skrywer wat op die stadium gesê het, dalk sal jy nie eens op hierdie aarde die goeie sien, Godse plan en die volmaakte daarvan nie. Hy het gespekuleer en, en, en gesê hy vermoed, dat as ons in die jimmel kom eendag, ons sal sê, man natuurlijk, want dan maak alles voor ons sin baie keer as ons dier die storm is nou, dan sien ons nog nie die hele preenkie nie. Maar sies loos sê, dalk eers die dag as ons in die hemel kom, sal die eerste woorde wat ons vir die Heere wil sê, maar natuurlijk, hoe dom was ek, dit was alles deel van Godse plan. En dit moes Jozef ook ontdek. En ek wil vanochtend afsluit met um, hierdie gedig van Van, van een seemariek. Achter ons lewe staan die wewer en volvoer sy wonderbaarlike wil. Ons laat alles in sy wijse hande en vertrouw sy volmaakte bekwaamheid. Sou elende sy plan verduister en ons onvolmaakte sigverdof. Sal ons nie die groter preen probeer sien nie, maar elke draaikie in sy hande oorgee ons verstaan nie die storms nie, ons verstaan nie hoekom is Josef verkoop aan handelaars nie, ons verstaan nie hoekom hy in die tronk moes beland nie, as hy nie in die tronk was nie, sal hy nie die bakker in die, in die, in die skankerse drome uitgeleid nie, sal die vader nooit gehoor het, daas iemand wat kan drome uitleid nie, alles het perfect in Jozefse lewe in mekaar gepas, en in jou en my lewe die maar as ons in die storm is, en sien ons dit nie, dan word ons misleie om te sê, die stok is krom dit maak jy sin nie ek wil jy die goed in my leven en ek wil het wegbid vir my af jyre, ek soek net voorspoed ek soek jy die theespoed nie en toch moet ek en jy van ochend skien hier uitgaan om net te sê God dank, die Heer is in beheer sy tyd is die perfecte tyd God is mighty slow, but never too late. Betijds, kom help by ons. Betijds, kom wees hy vir ons, dat hy ook in beheer is, van die storms, en die zwaar kry. Mag ek en jy, ons ook maar net, op niet oorgee aan die Heere en weet, al verstaan ek het nie. Ek vertrou my God, ek gee myself oor aan om, soos wat die jong jongmens in Engels sê, let go to let God. Ek gee oor, so God beheer kan vat, ook van my leven en sy plan my kan waarmaak. Amen.